Мав нею жити, ще й змусити інших прийняти її, зробити фактом їхнього життя. Він знав, що це непросто, і, хоч сам значною мірою звик вносити в чуже життя щось нове, незвичне, але потрібне, проте не рахуватися з волею людей теж не міг. Для людей, але без людей, то на його переконання, зовсім неправильно тільки для людей, через людей. Бо всі ті затаювання від них, нехай і на їхню користь, руйнують щось вічне, людське, яке потім не вернути. І оті приписки, до них у деяких колгоспах давно звикли, часом завищували цифру і в його бухгалтерії, і писали позитивні відповіді на численні папірці, які всерйоз до уваги не брали. І він не вважав те обманом. І воно не входило в оте велике чесність. Ну, хто дотримується тієї безпеки з хімікатами? І всі інші попередження, терміни. У плані один термін. А хмари собі запланували інший. То на чий зважати? Здається просто? Дуже непросто. А ось тут, з комплексом і об'єднанням, він мусить бути чесним доцяти. Треба, щоб кожен знав, яку ношу спільно завдають на плечі. І ще на одне наштовхувалася думка. Все оце, що планували вони з ратушним, круто міняло і власну долю. Адже скільки це клопоту, та якого клопоту? У них у колгоспі все налагоджене, відпрацьоване. А тепер це не наче комбайн, у ходову частину, якого треба вкинути лопату піску. А може й не лопату, широка піч удвічі більша засулок. І мабуть тепер оце об'єднання і саме будівництво комплексу відсовувало надовго те, що не збулося, а може й перекреслювало назавжди. Воно вимагало від нього нового заряду сил, енергії, думки і зрештою фантазії. І він аж зупинився, мов би, прислухаючись до чогось. Ні, сила ще була. Заглиблений у власні думки й тривоги прийшов додому. Там зібралася вся родина. Приїхала з Чернігова навіть Оля. Він здивувався. А тоді пригадав, що завтра неділя, й вони колють кабана. Вечеряв з них оті. Накурився. Першим підвівся з-за столу, підійшов до книжкової шафи, рився в ній, відшукуючи потрібні книги. Хотілося перевірити деякі думки вже зараз. «Чим це наш шеф заклопотаний?» – запитала Ліна, прибираючи зі столу. Вона називала його «тату», але на відміну від інших дочок – на «ви». «Ви, власне, почала казати десь із десяти років, і він не міг її переінакшити, і не міг зрозуміти, звідки воно взялося і що має означати». «Комплекс», – відказав Василь Федорович – і далі нипаючи поглядом по полицях. «Неповноцінності?» – запитала Ліна. Але, мабуть, лише вона зрозуміла сказане батьком. «Давай, повчи, ліквідовуй неповноцінність», – буркнув Василь Федорович. «А чого ж, шефи? Самі казали, що розумне треба брати усіх. Так ж розумне. І не називай мене шефом». «А хто ж ви?» — Я рядова, ви голова, керівник, мій шеф, — мовила з удаваною наївністю. — Виколупала ж таке, шеф. — Та й ми ж не на роботі, але розмовляємо про службові справи. — Знаєш що, Ліна, ви голова, начальник, і вам, як кожному начальникові, зараз на мене гримнути. — Гримайте, я вже готова каятися. Грек розсміявся. — Ну, добре. Все ти в мене знаєш. Про комплекс ідеться. І якщо вже така розумна, то висловлюй поради. Про комплекс я не можу, зітхнула Ліна. Не по моїй лінії. А що по твоїй? Вам, предку, не вгадати. Ну, що за слова? Вже не в жарт розгнівався Грек. Не ображайтеся, батько. Слово справді погане. Само зірвалося. Хоча й не в образу. Ви в мене предок розумний. В комплексі розберетеся самі. А усі з клубом я могла б підказати. А що саме? Треба такий клуб, щоб було весело. Як це? Ідея вам тих веселощів постановуючи по наряду? Самі творіть? Не творяться і не знаю чому. А ми колись уміли. О, ви, ви пройшли все і оглянулася на Зінку. «Зінко, ходи зараз тато розказувати мені, як макуху їв». «Ану тебе!» – махнув рукою Грек. «Покажи вже, де ті книжки лежать». «Ви всі ті книжки давно перетягли до себе. Оно вони!» І пішла поперед нього. З кабінету долинула їхня притишена розмова, а по хвилі – голосний сміх. Фросина Федорівна сама того не помічаючи підтиснула губи. В ній врухнулося щось схоже до ревнощів. І не просто ревнощів, то було складне почуття, якого не вміла збагнути сама і яке мучило її. Вона ревнувала чоловіка до його роду проти власних дітей, а також проти себе, хоч і знала і бачила, що то не так, що він їхній увесь, без решти. Проте помічала в ньому дещо, чого не могла осягнути. Поміж ним і Ліною взагалі існувало щось таке, що вони самі не змогли б висловити ніякими словами. Вони мали якийсь свій сховок. Без даху та стін, куди ніхто інший зазирнути не міг. І коли часом обсядуться десь біля телевізора чи біля книжкової шафи, почнуть перемовлятися, вона, дружина і мати, не в змозі всього второпати І не стільки второпати, як увійти третьою в оте незриме коло І бачачи, що туди не можуть увійти Оля та Зіна